Тільки неймовірне сум'яття в душі і якусь холодну затерплість у тілі. Ніби довго-довго була на лютому морозі, аж задобіла, аж за шпори зайшли. А тоді зайшла у теплу хату, але зігрітися ніяк не може. Тільки у пальцях, в самих пучках, ніби голочки поколюють, та у дерев'яні лівуста не слухається, ні слова, ні подиху не можуть випустити». Потім її почало хилетати на всі боки, як вітрильника під час шторму. Спочатку в один вік. Чому вони мовчали? Як вони могли? Як сміли ховати від неї правду? Чому, чому, чому? Це ж її життя, і вона має право знати про нього все. Ну що ж, раз так, то вона поїде звідси і більш ніколи не повернеться. Ніколи. Вона ж не їхня, не їхня. А потім у другий. Але ж хіба... Вони не врятували її, щойно народжену, кинуту в багнюку, хіба не вони ростили її від першої ж години життя, що зависло тієї ночі над чорною прірвою небуття на тонесенькій павутинці? А хто не спав над нею ночами, коли вона хворіла, а хто припадав до неї, коли їй було сумно, Тішав, оберігав, терпів її дитячі примхи, та не тільки дитячі. А вона така невдячна. Прости мене, Богданцю, просить Димка. А ж Дана автоматично киває головою, але тим чи слів не чує, думає про своє. Отже, саме та жінка, яку вона прийняла за божевільну, цілком ймовірно і справді і її мама. Мама, яка навіть не знає про існування Дани, але вже назвала її донькою. А ще десь у неї її сестра, сестра-близнючка. Боже, як же вона колись хотіла мати сестру, саме сестру! Просила, щоб мама народила ще одну дівчинку. Але на сина тільки усміхалася і гладила її по голові. Як Бог дай зданцю. А в цей час десь була Олеся. Яке гарне ім'я. У неї мають бути такі ж, як у Дані очі, таке ж волосся, такий же голос. Щось і в долі таке саме, бо втекла вона з дому того ж самого дня, що й Дана. На трійцю, але зі своїм коханим. А відданеного ні словечка. Що ж їй робити далі? Як жити? Треба буде поїхати до Луцька, щоб розшукати ту жінку, ту другу маму. А вже ж обов'язково треба. Як же вона злилась на неї? Що тільки не насилала на неї в думках? Мусово поїхати. А як вони зустрінуться з Олесею? Сестра, певно, також зрадіє. А якщо ні? Та про що це вона? Все ще попереду. А зараз, хоч іше до мамина стини, що вона, бідолашна, пережила? які пекельні муки терзають її затуманено болем голову, Самотня вигнана з власного дому, позбавлена всього того, заради чого так тяжко працювала, так надривалася все своє життя, хоч іще додому. А завтра вона найперше зайде до книги, просто зайде і запитає тітку Катерину, читав Юрко її листи чи ні. Якщо так, а що вона зробить, якщо так? Якщо читав, але навіть не відгукнувся. Що? Розлюбить його? ж, Якби могла, то давно розлюбила б. Хіба не було кого полюбити? Хіба в театрі хлопців не було? Хіба в Луцьку ніхто не залицявся? Та їй як пороблено з тим Юрком. Але все одно вона мусить знати. А вже тоді, як дізнається буде вирішувати. Димка ніби почула її думки. Степцю Огрімчуків тобі, богоданцю, не ворог. Ти нічого такого не думай. То, що ти його не любила, не значить, що він геть нікудишня людина. Чи сумкохання, як тая рогатниця злецька, до такого серця прив'яже, що не зустрічався б він ліпше на дорозі. А коли добро пройде і не побачить. Степцю просто не твій. хотів він тебе Дуже хотів, ти ж йому з малих літ в очі упала. Після того, як втекла з весілля, ходив такий знебощений, як у водоопущений, але недовго був сам. Пожурився трохи, понімкував, а тоді, що з воза впало, то пропало, та й женився на гані Дем'яновій. Ти її знаєш, вона дівчина роботяща, тільки трохи пампухана і вельмиверескуха. Як заведеться, то впину немає. Але Уляна невістки не каже, степцю не слухається. Вже хлопчика Ганя йому привела, й татуню. Там таке руденьке та злостовинячко. Добре жили, нігде й не сварились. Та де тепер кабідолашний степцю? Приїхали ті чорною машиною, запхали в неї і повезли у безвість. Чи він кого вбив, чи у кого вкрав, чи здобитив кого, то за що? Заходили до мене і кавалери твої, от і спуденте. Обидва, але не разом. Отой Чабуристи Лесяк та Лесяк літом приїжджав. Он кохту мені привіз. І чого, скажи Боводанцю, він мені подарки робить. Може, сватати мене збирається? Димка сміється, аж закашляється, витирає долонею сльози, обнімає дану за плечі, стишує голос. А Юрка довго не було. Як ти поїхала, то і його як щезник ухопив. Лентухи сільські тарабанили, що ви разом кудись повіялись. Казали, то він тебе оночі перед весіллям викрав.